Välkomna till Karl Leos julkalender. Det är den 11 december och därför öppnar vi också lucka nummer 11. Jag heter Leo. Jag heter Carlos och vi ska även ta, dagen, eh, ta vara på dagen eftersom det var 40 år sedan. Exakt som den sista bemannade rymdfållkosten landade på månen. Och den sista mannen som gick på månen var ju på den. Ja, exakt. <laughs> ja, och han hette Eugene Sermen. En man som jag aldrig har hört talas om egentligen innan det här. Nej, inte jag Och Det är ju inte kul. Han har ändå gjort någonting väldigt stort. Ja. Och spatserat omkring. Eller den här. Eugene har ju faktiskt hoppat omkring och, och trallat på målen. Precis. Kanske därför vi inte åkt dit sen dess. Exakt, de missköter sig. <laughs> ja, Så grot där. Ja, då har tjockat över. Det, det kommer inte bli något mer. NASA har ju inte kvar några, några farkoster eller de... Avveckla ju ganska mycket. Men de har ju inte ens kvar sina rymdfarrier. De kan inte åka upp till rymden just nu. Nej. De får göra allt mer på andra tror jag. Ja, precis. Ja. Lite sorgligt. Ja, lite sorgligt faktiskt, så jag håller med om det. Är. Men å andra sidan, vad ska vi göra det här? Ja, det du... finns inte så mycket där att göra, jag förstått. Nej, det var det man fick höra framförallt från alla som var där att de tyckte det var väldigt tråkigt där. det fanns inte så mycket att göra inga alltså, bortskämda vet jag inga pooler, resorts inga golfbanor men de försökte väl spela golf där? De försökte, <laughs> jag försökte. det var säkert när här Eugene som hade med sig liksom, de hade inte sagt något de bara smög ner en, en golfboll och en, en träklubba <laughs> ja, de var, nej det är, helt, det är alldeles för dåligt det finns inga hål, det finns kratrar. Det finns <laughs> stora hål. Hålling One, wow. Varför <laughs> <Ay, laughs> är det, ingen, vad fan, det är ingen som applåderar där? Houston <laughs> so we got a det Hålling One. Eh, skämt och sidor. Yes. Bakom dagens lucka döljer sig dialekter. Ja, Dina, din och min dialekt. Och dialekt i stort. Dialekt i stort också, ja. Hur ska vi inleda det här egentligen? Okej okay, så här. vilken är din favoritdialekt? Du får inte säga Göteborgska eftersom det är din. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Ja, min, ja min, min favoritdialekt är ja, jag kan inte sätta pimpack på, det, men det är det är norröver. Det är de är jag väldigt norröver. Ja, väldigt men det, det, har, det kanske inte bara är dialekten utan det är hela hela hela paketet. Den lugna norrlänningen ja. de, de, de, de, de inger ett ja. för att upprepa sig ett lugn Det är en liten manjana-inställning Ja, det Där är det och ja. är samma livsstil Precis Ja, det, det, det, det är om någon dialekt som, som favoriserar över de andra så är det, det är den ja. Vilken är det ditt hjärta dunkar för? Det känns ja. som att det är sönder. Ja, skonska, det är ju skonska, ja, Det är skånska. Jag vet att det finns många olika typer av skånska. Men eh, skånska, gärna så sån här, eh, jag vet inte, inte för gröt, utan liksom lite överklassig. så här. Och du har ju pratat skanska? Jag har pratat skånska när jag var liten. Jag, när jag började, när jag lärde mig att prata, då bodde vi i Malmö. Så då var det ju skånska som, jag som kom i. Ja. Fast det är ju inte så, mina föräldrar har du aldrig pratat skånska. <laughs> utan de är ju från Göteborg. Så att hemma så fick jag höra göteborgska då, fast även om ingen av mina föräldrar kanske pratade så mycket göteborgska så är jag ändå det de, de pratade. Så det jag fick var ju då, jag gick på dagis och även hos en dagmamma ett tag och hon pratade enormt mycket skånska. Men så det var ju liksom den inputen, språkliga inputen jag fick som inte var hemma, det var ju den som gjorde att jag fick skånska som dialekt då. Så du, du, du, du, du talade med roliga Finns det några bevis på detta? Ja det finns alltså jag, jag, letade, jag har faktiskt letat lite efter det här hemma, men det finns. vi har en på ett kassettband Någonstans hemma um, Sen det dumma är att Även om jag skulle hitta kassettbandet så har jag inte haft någonting Att spela upp det på Utan vi har slängt på kassettbandspelare Som så många andra ut. Men det, finns, det skulle vara kul om, om jag hittar den en gång Så ska jag ta med den inspelningen hit Och så kan vi uh, lyssna på den Så en ordning Ja visst Oh, men ja, men jag har inte hittat själva kassetten heller. Men jag vet att jag har på den för något år sedan. Vi, ja, vi pratade ju i vår första podcast om Missing People. Man kan, kan skicka ut ett search party för att hitta den här kassetten, ja. för det här är ju guld! Ja. Ja, det det, det lovar jag att ta med i samma fall. Men sen så då, när vi flyttade till Göteborg så vet jag inte om det kanske tog kan det vara, tre månader eller någonting och så försvann den. Jag, vet inte, och jag minns inte, för du började ju på dagis i Göteborg. Ja, och det var ingen annan eh, på dagis som pratade skånska men jag kommer inte ihåg att det var någon som liksom retade mig för det eller någonting. Men det, för det, det hade, hade ju inte varit konstigt. Det hade ju inte varit rätt men det hade ju inte varit konstigt om man fick höra att fan vad du pratar konstigt du får inte läcka med oss eller du får inte uh, låna min bil eller så här. Du kanske följde skuggan av uh, den unge som uh, i hos till annat och var dumma som tog dig <laughs> <laughs> Um, ja, nej, det var tur att du inte blev mobbad Herregud Hade ja. du hamnat och så hade vi, vi, vi mobbad Men intressant är <laughs> att jag, jag lärde känna en, en, en av mina kompisar Som jag lärde känna när jag pluggade i Jönköping Hon hade på något sätt samma Livshistoria i stort ord Men hon var uppvuxen då I Skåne Av föräldrar som kom från Göteborg Men hon pratade inte skånska För du Det var ju samma sak på mig ja. I hemmet så... Pratades ingen skånska. Men jag pratade ändå skånska. Hon hade inte heller skånska i hemmet. Hon pratade inte heller skånska. Så ja. Jag, ja. Men det, det, det, det är lite intressant. Men du, kanske, du kanske pratade mer utanför ja. hemmet. Ja. Tog in mer. Hon kanske pratade mer i hemmet. Spenderade mer till hemma? Ja, jag vet inte. Det, Nej. Kan, det, Men, det så. kan vara mycket. Nej, jag visste inte mycket mer att säga om det. är mer att En gång i tiden pratade jag skånska. Och det kanske är det som gör att jag tycker att det är en hel dialekt det är ju nog mycket ja. det. Är. men eh, om du om du ser till idag till Sverige, vilken eh, finns det någon ja, har du lärt sig någon annan dialekt som du, som du gillar till exempel någon kändis ja. är, är det någon sån dialekt eller någon som du skulle vilja prata som jag tycker ju att den här småländskan som Peter Gide har är ganska fin faktiskt. Det, det är inte många i Småland som pratar som honom men han har ju någon Basen är på något sätt smålänska och så är den ju medierfierad eller tv-anpassad sådär. Men den är ganska fin tycker jag. Tror du inte en liten Ja, Men liksom det finns ju vissa dialekter, för ofta så, jag, jag tycker i alla fall det känns som att folk som bor i Skåne tycker att deras dialekt är mob mobbad eller liksom lite utstött. Jag håller inte alls med om det, för om man tänker vilka dialekter man kan ha lite av och samtidigt få ett jobb som programledare i tv, då kan man ju faktiskt ha lite skånska, Det mm. finns ju. Men man kan inte prata lite gnälligt som i Enköping eller Linköping och få ett programledarejobb. För det är inte acceptabelt på samma sätt. Nej, det skapar ju dålig stämning. <laughs> ja, och man kan ju ha lite göteborska och vara programledare ganska mycket, till exempel Leif Lukit Olsson hade ganska mycket oh, yes. om man säger att han hade 80 liksom, enheter i göteborska så skulle ju aldrig någon som har 80 enheter gnällbälts dialekt <laughs> få de har inte ens fått jobba som ljudtekniker eller, eller studieman liksom, på, på <laughs> Nej det är <finns> så risk <laughs> att du klämmer ur dig någonting, ja. Nej, då, får, då, då tar man ju Tröjtiger eller Olsberg istället Ja Självklart. Men, och, och liksom Dalmål går ju jättebra eh, Sverker Olofsson det är också en väldigt smittsam dialekt ju. men annars så skulle jag vilja också, jag har en, eh, jag, du pratar ju mer i Göteborgs vad jag gör mm. ja, lite men jag har två stycken, det är två män som har som jag har som ta, eller, dialektförbilder mm. som jag skulle vilja prata om, och den ena är Markus Birro ja. och, eh, han, pratar, han är underbar tycker jag men jag eh, håller med, med dialekten nu eller ordvalen, för han är ju ändå en poet ja både och han har ju ett brett ordförråd såklart väldigt brett men han och är ju poet men han blandar det med lite härliga svordomar och sitt göteborska uttal. Och italiensk fotboll. Ja precis. men <laughs> ja, jag, jag tycker absolut han, han är han är skör. Han, han har verkligen lyckas med sin image han, ja. jag, jag gillar honom. Och den andra är, han heter Lars Gunnar Andersson och figurerar i Sveriges radio i ett program som heter Språket. Mm. Han, han är någon typ av språkprofessor och jag tycker det är intressant att någon som då, ja men det är språkprofessor ändå har en tydlig dialekt mm. det hade varit så himla typiskt på ett sätt om det var en person som själv hade skalat bort eller tränat bort eller så här, arbetat bort sin dialekt en riktig riksvenska. Ja. allsträngd kanske ja, precis. Ja. men ja, sånt ja, inte han och därför tycker jag det är extra kul att lyssna på honom det är ett <laughs> Exakt. Ja, Men på, på så sätt så, som du nämner, nämner Marcus Birå så tycker jag jag gillar ju Fredrik Lindström. Ja. Det är Men det är mycket det som han säger. Och också för Stockholmsen är jag inte förtjust i. Det okay. kan det inte vara. Men han pratar faktiskt inte Stockholmska. Ja. Ja. ja, han, har, ja, men jag han jag är ju från Enköping. Ja, ja, ja, precis. Ja. Ja, det, det, <går> men jag skulle säga att det är samma sak. Men det, jag tycker att det lutar mer åt det. Och det kan vara lite gnälligt ibland. Ja. Men ja, då är det ju mycket det, det mycket det han säger också. Ja. Eh, samma som... Men det, det där när vi kommer till Nellbältet framförallt Norr, Norrköpinglän det är ett stark och det funkar inte Nej. Det, det kan även vara samma sak med, med Göteborgska om, om det kommer någon va, kommer, Tjejer kan inte ha jättegrov göteborgska det är inte fint Det känns som göteborgska ofta går ihop med mörkröst Ja, mörkröst, ja. ja Det, det, det kan ligga det. Det till det Jo, det, det blir nog lätt ett sånt tonläge ja. om du ska köta riktigt göteborska. Och om man snusar så blir det mer göteborska automatiskt. Jag har ju aldrig snusat men jag har ju stoppat upp till exempel ett tuggummi där under läppen och det blir direkt man börjar prata lite så här. man skjuter fram under läppen och börjar prata lite som någon sån här gammal eller ja, men en medelålders man här. Det kanske på det du fick. Du kanske fick en snus när, när du flyttat till, Göteborg, till <laughs> så, ja. Man blir lite som skjuttan då. Men, men din ytterborska, jag har känt den länge och jag har ju på något sätt märkt när den kom mer och mer efter gymnasiet där. Och det här var ju en liten nyhet för ja. mig när du droppade här på mig. Men det var inget aktivt då? Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag vet inte var det kommer från. Jag kommer inte ihåg att jag pratade på, på högstadiet, men jag... På gymnasiet så, så, så kommer jag i kontakt med jag, ganska mycket folk från hela landet. Det var ju ett tal på, ja. på gymnasiet. Om jag någonstans kände att jag måste försvara Göteborgskan och det blev ännu bredare. Jag ska inte säga att det är så. Det är någon... När man upptäcker väl dialekt, dialekt först när man, när man träffar andra? Ja, man formar Men... ja, sig jättemycket på gymnasiet också. Ja. Sen hur det kunde bli så att jag gled iväg och blev i eh, Göteborgare. Det kan jag inte förklara varför. Men, det... men du har mörkröst också. Om det nu går ihop med Göteborgska, som vi ja så kanske jag... Jag jag är Ja, kanske. <laughs> målbrottet. Ja, just det. Du har kommit igenom målbrottet. jag kanske inte jag gjort det. Du vet, var? Nej, precis. Vi väntar fortfarande att du ska blomma och bli manlig. Och <laughs> det kan vi vänta på. <laughs> ja, Ja men det är bra, då har vi fått, eh, fått fram en liten dialekt eh, lektion Det där får bli de sista orden eh, under denna härliga lucka Ja, har det gött